Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranås Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon, önskar Hits FM Hits FM God morgon, jag är lite glad faktiskt Lite glad jag är jag Och då drog Jill Jonsson mitt i Fredagsfrallan Att hon inte skäms denna kvinna Tyss på er. Så, ah, gud så skönt ah, <laughs> Vi kan ju inte ha Jill Jonsson Förstöra morgonen Hörrni, det är ju lönehelg Bara en sån sak Det är säkert långlördag i Tranås Affärerna är öppet ända till ett Kanske eller sånt där hemskt oh, Så är det ah, Vem då. Idag ska vi prata om ett brinnande ämne Så därför tänkte jag att vi börjar med KSMBs Senaste låt De bränner bilar Ja, det är fredagsförändring ni lyssnar på Jan Holm och morgontid i Radio Torshoff här på Hits FM 97,8. Summen byggd. Jag hade nog inte alla rattar. <går> alla, alla knivar i lådan från början där så jag vet inte hur början blev på det här. Men det var ifall fredagsförändring. Det är löninghelg. Det är långlöda säkert. Det är säkert. Det är säkert god mat och allt vad det nu kan vara för någonting på, på en lördag. Men det är ju dessutom så att det har hänt en, en, en hel del spännande saker. Jag vet inte om man kan använda ordet spännande. En, en, en brand som kunde fått förödande konsekvenser i Tranås. Och det tänkte jag faktiskt att skulle snacka lite om idag. Hur sårbara är vi egentligen i, i, i det moderna samhället? Och för att, för att landa i, det, i den kontexten så har jag bjudit hit, hit Kremdela kräm, alltså i, i sårbarhet. <laughs> om ni vill om Nej, det är faktiskt så. Ni kan inte tro det, kära lyssnare. Jag det är klart att ni tror mig, för jag berättar för er. Jag sitter med två stycken idrottslegender framför mig. Eh, först, ska vi bara, vi, vi, först ska vi hälsa Kjell Pettersson. Nu är IT-chef i, i kommun men, men en legendarisk kockspelare i Taif. Hej Kjell, varmt välkommen till fredagsförhandling kom jättenära så ska vi säga så. så här, nu, nu är du på uppdragen också. Så, Tack det. för det. Jag inte, har inte riktigt reglarsen nu jag inte riktigt. Ja, ah, vad kul att se det känna. Är ja. det bra eller? Ja, jättebra. Uh -huh. Och och jämte dig flankerad på andra sidan. Så sitter också en idrotts. Ja, det måste man säga att du kamouflerar du själva legendskapet, talangskapet väldigt väl. Men, men en, en, en, en, en före detta band, du spelar i Boys, kanske ännu mer framgångsrik och legendarisk som tränare i bandyn. Eh, Bertil till och säger alla, Bertil, till vem är det? Berra Fong, räddningschef i Tronskommunen. Välkommen du, Berra också. Tack så bra. Det var rätt det där, att va? du, du var bättre som tränare. Du var inte fullt lika dålig som tränare. Jag tror att spelarna som hade mig som tränare tyckte då att jag var bättre som spelare <laughs> Men ah, jag du... vet inte, det får andra bedöma ah, Det är inte heller, du plockade upp den där någon serie och sådär, jag vet <laughs> nog Ödmjuk som bara den Hörrni, anledningen till att ni är här idag det är ju... Jag ska börja med dig Bertil lite Jag, måste säga, jag tycker att du har brunnit en hel del i Tranoms på sista tiden, eller? Ja, vi har haft ja, fyra större bränder på de här två månaderna nu då. Ja. Och det är ju ovanligt mycket Ja, det, det känns som framförallt onödigt mycket. Onödigt mycket, det är det alltid. Ja. Vi hade ju tre bränder på en vecka uppe i Storhyd. Ja. Sen hade vi den här på Vasagatan nu då i, i tisdags. Ja, just Väl. det. Ja. Och, och, Polisiärt vi vissa av de där bränderna upp Klarad ja, den är uppklarad och uppklarad. Det är ju, sitter ju en eh, häktad eller handhåller, jag vet inte om han okay. har men eh, för den första branden i Storyd. Okay. Eh, de andra två bränderna är svåra att föra bevis och eh, den här branden nu då på Vasagatan, den håller ju på att utredas. Ja, just det. För det var så, det var, berätta, vad, för det, det är just branden på Vasagatan som, vi, som jag tänkte vi skulle prata in. För, vad, vad är det som är så speciellt med Vasagatan just, Charlie? Det ligger ju en utav kommunens två datahallar plus att hela IT-avdelningen sitter också där nere ja, med sina kontor och verkstad och lager och allt sånt. Och ni sitter så att säga i källan. Mm. Ja. Men, det, men det, brann, brann, det brann i andra änden håll ja, Vi fick larm om rökutveckling från vindsvåningen. Okay. Det är ju med mycket verksamhet, alltså resebyrå och andra myndigheter som finns ja. i, i fastigheten. När vi kommer fram så väljer det ut rök runt hela takfoten, det är en stor fastighet. Mm. Så vi drar ju på eh, ja, i de landplaner vi har då i länet, i Rädds om F-samarbetet, så drar vi ju på här så att det kommer styrka från olika håll. Initialt så är vi... Ganska välbemannade. faktiskt faktiskt, klockan 17:00 var precis vid skiftskyttet. Så vi åker med två skift, ah, både okay. pågående och avgående skift. Så det innebar att vi var ganska mycket folk direkt, som då hade en viss betydelse. Ah. Och vi påbörjar ju då inre släckning och ytterligare släckning. Det kunde vi göra samtidigt nu då. Och det gör vi genom rökdykning och även då med det vi kallar dimspikare som spjut, man slår igenom taket och sen så då utifrån. Ja, vi tar alltså inte upp ett eh, ventilationshål för då tillför vi syre och då hade vi nog fått en brandspridning till hela vinden. – Ja just det. För så gjorde man för va? Man, – man liksom, Ja det kan man ju göra. Det beror lite grann på hur det ser ut. Eh, men du, när, ibland kan det vara rätt, rätt taktik men i det här fallet så bedömde du att det inte var det. Ja, – okay. Men du när larmet kom till, då var det någon som det var, det var, någon som såg alltså att Rö du... En granne på andra sidan, det är ju på andra ja, sidan som såg att det rök från taket. Och då har, då har branden pågått ett tag eller? Då har det ju troligtvis pågått ett tag innan det börjar och sipprar ut. Det gör det ju ut med takfot, det är ju aldrig tätt så alltså att Nej. det sipprar ut och, och röken kommer och det ökar ju. Branden ökar och värmen ökar och sen, sen går det ju upp till värme så fönsterna går och då tillförs och då har vi en fullt utvecklad brand. Okej, ta mig igenom hela förloppet då. Då grannen rinner, ringer, har det inte till dig bara? Nej han ringer, ringer. <laughs> två. Ja. Ja. Vi får larmet, då får vi ett förlarm. Jag kan säga då att vi har ju som ni vet Sveriges kortaste så alltså ja. kortaste responstid som vi säger. I det här fallet så var vi på plats, från att vi får huvudlarmet så var vi på plats på tre och en halv minut. Ja. Och det är alltså fantastiskt fort. Ja det är inte klokt och påbörjade direkt insats och då körde du ändå sakta över det här shared space ja just det, jag var ju inte räddningsledare ja. på det här ja. utan jag kom civilt ifrån ja, okay, Jönköping ja. den dagen men påbörjade insatsen med inre släckning då men sen så går det utan och då får vi ett läge där det lite allvarligt ut okay. så vi tar ut alla rökdykare utan säkerhetsskäl men de var på och sa att det är inte så farligt som det ser ut. Nej. så De gick in igen och då slog vi ner branden ganska bra. Men det tog ju det tog en stund. Alltså. Ja. Vi hade inte brand, alltså, larmet gick 17.04. och Vi bedömde att vi hade den under kontroll ungefär kvart över 9.30 på kvällen. ja Det var en ganska ja. lång insats. Alltså. Ja, det blir ju det. Alltså, det är ju mycket bråte på den här vinden. Alltså, man kommer inte åt. Vi är tvungna att riva innetak och inneväggar. Det är ja. sågspån Alltså det är massor med brännbart material så Man ja. vet inte alltså hur det ser ut så att, ja. att, att, att vi, bedöm, vi fick ju ner den ganska snabbt Men att, att vi hade den under kontroll Kunde vi inte säga direkt Men var det en, var det en vindvind eller var det en inredvind vind? Eller, eller? Ja det är ju både, alltså, både och kan man säga Det är alltså I ena änden då I den änden där det inte är eh, Så är det en lägenhet Eh, ah, okay, okay. En gammal eh, fastighetsskötarlägenhet ah, okay. eh, Och i andra änden eh, Där var det också avskilt Med en, med en eh, bärande vägg Som gjorde att det spred sig inte över hela vinden ah, okay. Så vi hade lite tur och li Lite bra byggt ändå Ja ah, lite bra byggt och samtidigt så var det en, en, en tredje vind En litet vindsutrymme som vi inte förstod riktigt Men där kom vi åt efter en stund Och då så fick vi ju, kunde vi släcka ner det ganska ah, bra okay, okay. Kommer det fram ritningar de på fastigheterna? Nej, nu fram, fick eller? vi inte det, men det kan ja. vi ju få ja. ibland. Men vi fick ganska bra beskrivet hur, hur, hur det såg ut. Utav, det var fastighetsägare på plats och det var ju verksamheterna hade ju precis slutat jobba för dagen. Ja. Datavdelningen kom ju snabbt. Vi tog ju ett snabbt beslut ihop med, eller datavdelningen tog ett snabbt beslut att ja det kan ju Kjell redogöra ja. för deras eh, del i det här då. Eh, för det, alltså det är ju, hade, hade vi fått en spridning på hela vinden så hade vi fått lägga på betydligt mer vatten och ja. då har vi vattenskadorna ner. Ja. Alltså, insatsen gick ju fantastiskt bra på sössar klockan åtta. På morgon var alla verksamheter igång i princip. Ja. Eh, även de det var lite några kontorsutrymmen där det var eh, vatten. vatten då. Alltså att man fick ja, okay. förtälta lite grann ja. på, på ett av företagen där. Ja, okay. ja det är ju fantastiskt. Ja, det är bra. Ja, där ser vi. Då, då, det var det, det var det där rent akuta från räddningstjänsten då. Ja. Och, och det är klart att ni har tränat mycket på det här brand i tätort, eftersom Trons kommun är mycket tätort. Jag menar, vad är 14-15 000? Bor ja, i kan, kan, ja, just, det. ja, det är ju så. Ja. Utav 18 och tals ja. lite drygt så, så är vi ju 14 ja, nästan 15 000. Och du tror att det brukar brinna där människor är liksom. Ja, det är ju så. Och jag kan säga just den här typen av brand har vi tränat på mycket just på sista ja. tiden alltså hur ska vi angripa så här brand? det blir ju det är ju jättesvårt att öva en sån här bland alltså klart. rent praktiskt ja. det gör vi ju i Jönköping kan vi göra det så men vi, vi har ju inte de faciliteterna utan det är ju mer eh, alltså att man taktiskt går igenom hur ska vi angripa en sån här och nu har vi de här med med det yttre, att inte ta hår och, och gå in med yttre släckning det, och det det fungerade bra i det här fallet ja perfekt Okej, okay, då har vi fått lite klart för oss att, uh, hur, hur det blev, men sen kan man säga, ja det var ju Lundbrand ett hus som brinner, men det var ju inte vilket hus som helst, utan i det här huset så fanns ju ett utav kommunens en av kommunens hjärnor vad gäller uh, IT-tekniken. Vi ska prata lite mer om det men vi tar lite musik först. Well, I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 Well, I know what's right I got just one life In a world that keeps on pushing me around But I stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand my ground and i won't back down no i won't back down Prenseshallan med Jan Holmberg god morgon önskar Hits FM Ja, ni lyssnar på Fredagsfrallan. Det är fredag den 24 november och vi pratar om branden på... Ja, vad säger November? Februari. Det känns ju som november. Det bara, nej, det är februari. Det är ju snart vår Bra Bera, att du har lite koll på det där. Bara han var ordningsmann. På den tiden han hade jättelångt hår. och så där. Kommer du ihåg det, Bertil? Ja, då, jag kommer ihåg det. Du, jag måste bara fråga va, va, va, va, när var det här nu då i veckan? Var det tisdag? Tisdags... tisdags var det. Eftermiddag klockan 17.04 okay. fick vi landet. Ja. Och framåt 9 där då kände ni att då hade ni ja, liksom... då började vi få alltså, så vi kände att det här kommer gå bra. Och så tänker man så här, ja okej okay, det var ett hus som brann Men, precis som vi började röra I källarvåningen där Det är rätt roligt att det just var källarvåningen Vem <laughs> har försökt för den eh, Så har eh, Transkommun kommun en av sina IT-centraler ja, Och datorcentraler och, du, alltså, oss med, och då tänker man så här Ja, vad va, En... Det är väl klart att det kanske finns något datasystem, någon lite mejl och sånt där som en kommun använder sig av. Bara så vi har liksom en uppfattning om en, en kommun av Tranås storlek med mm. 18,5 tusen invånare. Hur många IT-system eh, finns det i en sån kommun? Ja, vi kan ju börja med hur många filer som låg där bort a, i a, våra disksystem. Då, som säga, det är 11 miljoner ungefär kan okay. vi börja med. Och sen har vi 240 servrar varav 40 talet fysiska där man så kallade virtuella. Mm. Vi har också ett lager där borta med ganska mycket utrustning som går ut till förvaltningar. Så att mm. Vi hade kanske bara på hyllan en värde på någon miljon som mm. stod för att skickas ut. Mm. Sen är det ju många system där som är helt avgörande för vården som fungerar hela hemtjänsten alla våra sjuksköterskor att man får rätt vård ute i hemmen och på särskilda boende så att vi kan väl säga att vi har 75 verksamhetssystem. Då att jämföra med företag som har ett verksamhetssystem så har vi 75. Det är lite volymen vi har pratat om. Eller hur? Om man då, om man då backar tillbaka. Mm. Uh, hur fick du veta att det, att det brann? Vi fick ju också larm. Vi får ju okay. något som heter från, alltså värmelarm bara på telefon. Mm. Och eh, när jag åker då, jag var fem sekunder efter Bärra, men jag cyklade ja. så att jag tyckte att det blev precis. Då får du klimatkompensera sen så du tänker på det. Nej eller? Men, det? men fem sekunder är ganska så mycket. Ja. E, och på vägen ner då, så, för att jag får bara att det står Stadshus Vasagatan, ett kombolarm då. Mm. Ja, och ja, jag tänkte att det är en som eh, håller på... För vi har ju rätt mycket kyla då. Aha. Men på vägen dit då, då fick jag ju klar för mig. För då fick jag även samtal då att ja, det brinner faktiskt i huset på Vasagatan. Ni har inuti era huvudcentraler. Vad tänkte du då? Då blev man, först blev man lite så det lite kall. Man känner liksom nackhåren och reser sig. Och sen blev det lite från idrotten. Andrelin strömmar till och allting det här man har tränat på börjar liksom komma och... Mm. Så på vägen ner så börjar man liksom ringa in sig i telefon och ringer in den första då någon i driften. Så att när jag kommer ner, det första jag gjorde att gå till räddningsledaren var Mikkel Eriksson då. Och frågade liksom, hur är statusen, kan vi gå ner? Och, och jag fick okej, okay, ni kan gå ner men ni måste liksom ha kon kontroll på vem som går in och ut. och, och så. Här. Mm. Men när jag kommer ner och öppnade det så... Då bolmar röken ut från innetaket. Så det var okay. dimmar ner hos oss. Liksom. Och jag går ut igen och säger: Men det brinner hos oss också. För det var min uppfattning. Ja. Men det visar sig då att det kom, röken kom, trycktes genom hisschakt och sånt ner till oss. Ja, okay. eh, och då, då kom, För mig kom nästa steg: då, då, då var liksom eld var en. Nummer två är ju för oss: det är om det kommer vatten när man nu sprutar. Nummer tre: täcker vi. Då kan vi inte kyla våra system. Nej. Och fjärde, då, som man var mest orolig för, det är att våra eget branssystem i hallarna slår till. Mm. Med olika gaser som ska kvävas, syre som släpper ut olika ja, saker i våra datahallar. Och alla de här fyra scenarierna var jag tvungen att väga in. Här, så, mm. Du var ute igen och pratade och då hade Berra också kommit med räddningsledningen då och gjorde en bedömning hur hanterar vi nu det här? Ska jag börja titta på evakuera evakuera? Då, då hade vi något så här, vi tar någon halvtimme till så får vi se. och Då var klockan, jag bedömer var någonstans runt ja, halv sex kanske. Något sånt okay. där. Och då hade jag fått in allt mitt folk. Men vi börjar då evakuera genom att skicka över virtuella system och skicka över alla de här filerna ner till stadshuset. Så det pågick där i det. Uh -huh. Men samtidigt var det jobbigt att sitta där. För röken gjorde att det blev det starka i halsen. Uh -huh. och, och, och ja, Vi var inte riktigt vana vid det. Uh -huh. Vi har tränat då på händelser. Men man kan ju aldrig träna på att det är ball och Och det här osäkerheten. Ska vi springa ut? Och när det så vi springer uh -huh. ut. Så att det var, kändes lite dramatiskt eh, ett par timmar för vår del. Men efter den där halvtimmen så gick jag ut igen. Och så gjorde vi en bedömning ihop ju att det här går inte för om vi måste evakuera då vi, vi, vi behöver så mycket tid mm. Så att då drog jag i klockan så att nu, nu, nu flyttar vi över allting för Vi hade ju fyra scenarier då som jag sa med både värme och vatten och så vidare Och eh, i det läget så blev jag lite grann överraskad för det kom alltså privatpersoner, civila och ställde upp och bära grejer så allt det här som stod på hyllor i lager, det körde vi ner till räddningstjänst. I vagnhallarna, vi körde ner datasystem där vi talade, så att säga. Vi bytte dem det får vara kvar, brinner upp så gör det. Och direkt det får, satte vi igång då att försöka få upp hela, hela socialtjänstsystemet igen så att vi skulle kunna jobba. Och, så att delar av systemen är i tre timmar totalt. Det låter som mm. ingenting. Nej. Vi ska jag prata lite mer om mm. det. Oh, han, är, han är duktig på att berätta bara eller hur? Ja, man kände liksom att man var med där. Det stack nästan lite i ögonen. Han är fantastisk. <laughs>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 I made you I'll break a thousand more, baby before I am through I wanna be yours pretty baby yours and yours alone I'm here to tell you honey that I'm bad to the bone Bad to the bone pop pop pop woman beg I make a good woman steal I make an old woman blush and I make a young girl squeal. i wanna be yours pretty baby yours and yours alone i'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone pop pop pop Bad to the bone. Sfn. Det svenska språket är förlunderligt sa plötsligt Spanjorskan en morgon när vi var ute och sprang. Jag stannade upp, knöt eh, snöt mig och tittade på henne. Hur menar du? Jo, sa hon satt sig Trots alla hårda och ljud som en eh, uppsjö av konsonanter skapar låter det allt som ofta som ni sjunger när ni infödningar pratar. Ja, jag älskar att sjunga, sa jag. Och fick nästan något drömskt i blicken. Ja, och prata, muttrade spanjorskan. Va? Vad sa du? frågade jag trots att jag mycket väl hörde och förstod vad hon sagt. Nej, äh, inget. Hon viftade bort det. Hon frågade istället: Vet du vilket som är det vackraste ordet i svenskan enligt mitt förmenande? Nej, äh, ingen aning, men jag har en känsla av att du kommer att tala om det för mig. Suckade jag. Fortfarande lite stött över det där med pratandet. Hus ger råd, sa hon. Hus ger råd. Hus ger råd, sa jag. Precis, strålade hon. Visst låter det vackert. Hus ger råd, upprepade jag. Menar du allvar? Självklart, jag är en hund. Jag menar alltid allvar, sa hon bestämt. Kom nu, först i skogskanten vinner, skrek hon, och så var hon iväg. Vänta, ropade jag. tjuvstart Men hon lyssnade inte. Hon bara sprang vidare, ja, för hon är ju ändå bara en hund. Jag har aldrig varit någon entusiast Vad det låtar som de handlar om bilar eller vill jag slå fast Men så fick jag höra En dag på radion. Det var någon som spelade en komposition som handlade om En gammal Amazon Med lister och krom i bakelit, i Kalifornia vit Äkta galon i skinn i mitt En gammal Amazon En gammal Amazon Jag skruvade upp Volymen på max Det var något som hände Det var som jag kände att nu var det dags Så jag ringde till Helge Så det bilar och sa Nu har jag bestämt mig vet jag precis vad det är Jag vill ha En gammal Amazon Med lister och kron Brant i marguerit, California-vit Ägta galon, i min tation En gammal Amazon, en gammal Amazon Till Helges affär Säkert fanns det gott om Amazon är där Först tog det ut som alla var slut Men sen fann jag utanför kom en knut En gammal Amazon Med lister och i bakelit. Kalifornia vit Äkta galon I skinnig migration. En gammal Amazon, en gammal Amazon En gammal Amazon, med lister och kron Rattibak elit, Kalifornia vit Ekta galon, i skinn imitation En gammal Amazon, en gammal Amazon bredas med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, då är vi tillbaka på eh i Tranås och branden det är tisdag kväll klockan är oh, någonstans kanske 7, 8 någonstans där och ni håller på förfullt och evakuerar. Har, du, har ni stängt ner alla systemen då redan där? Ja vi kan säga att vi stängde ner ungefär 80-90% av alla system och det var faktiskt de kanske mest vitala, vi fick stänga ner hela socialtjänstens system för utan det som hemtjänsten hade det prioriterar vi och det ni då upp direkt i ja, mina andra hal Ja för de de, de är de, man visst är det så kärt att man, de är helt beroende av det för att veta var de ska vara nästa eller, eller ja, hur funkar och, det? Ja och de har även så nyckelfri då, så att säga ja, att de, de har ju inga nycklar utan utan man har ju telefoner man öppnar med som går via et då på, i på våra datahallar. Ja just så, det, så, så att det liksom ska vara safe ja. så att säga. Ja. Och kan säga just alla de här vi har ju prioriterat från prioritet 1, 2, 3. Och prioritet 1 är de här vitala systemen som rör så här liv och läm som är viktigt då för. Och de, de ska upp och alla de. Flera, flera var igång hela tiden. Men vi hade full drift på allt det här vid, efter tre timmar ungefär. Men sen pågick ju hela natten och in på nästa dag för att starta upp resten då var det är ju ganska mycket 240 servrar och starta, sätta igång igen. Ja, och, sen, och sen vet ju alla att när man väl startar någonting som alltid har fungerat så gör det inte det sen. Alltså det, det dyker upp en massa saker som det, det, det är ju så. Det är ju ja. liksom på något sätt inbyggt i it på något sätt. Att... Ja det är ju lite grann nu har vi ju testat det här vi har, vi har liksom gjort det här flera gånger, scenario och, och försöker, men där vi inte kan planera, alltså när man gör de här testerna, då, då har, har man liksom tiden mm. Ta det två timmar då testar vi två timmar, här säger Ränningstjänsten, ja ni har 20 minuter på er ja, precis. Ja, vad gör vi nu, då får vi prioritera prioriteringen på något sätt, mm. då får vi plocka ut delar av hög prioritet och liksom hur gör vi men som alla vet så vissa system måste komma upp innan vi kan starta nästa så att säga. Mm. och vi har något vi kan få ad då, som är behörighet är inte det uppe ja, då kommer man ändå inte in hur mycket system vi startar så att här blir ju en omprioritering men ja. vi springer med burkarna ja. i princip. Då, så. Men som sagt vi hade uppe alltså, på morgonen där vi höll på 40 timmar jag och två medarbetare då i, i sträck. Mm. För att, Tur att du är gamla idrottsman då, så att du är van Ja, för, ja, ja. betonade på gammal <laughs> Man behöver inte så mycket sömn ja. då. Nej, Det var Berra som sa att jag skulle betona på gammal ja. <laughs> Nej, så att, alltså, så Han är ju ännu äldre, Så, att, så ja. det, det kändes bra att det fungerar så som vi hade tänkt och vi ja. kom upp så på morgonen där så var det, alltså, de flesta igång Sen var det ju som ni vet vi fick starta upp lite små system som var prioriterat tre då, de sköt vi på för att där på morgonen vill vi då bara testa av att se att det funkar och att man kommer in. och ja, Alla larm går fram. Och, så det, det är ganska mycket runt omkring ja. det. Här, så att. Men du, 180 minuter eller tre timmar. För mig låter det som väldigt kort tid. Ja, det var eh, rekord. Vi, alltså vi har ju tagit fram här planer, vi har klassat systemet och, där, ja. och, och då har vi mellan... 4-8 timmar mm. bedömning för det ska vi ha reserv manuella rutiner för så att vi klarar ju liksom det, den snabbaste tiden som är 4 timmar med, med en timme tillgång ja. så att säga, ja. så att vi är jättenöjda det... en Kör... nytt persbäst <laughs> ja exakt, men det är att vi var 5 sekunder efter vänniska för... <laughs> ja, ja, ja. ja. men om, om vi leker med, om vi leker med om vi leker med värsta scenariot då mm. om vi säger att, att Branden hade faktiskt inte börjat där, utan att, att, att det brann så att, så att vi hade ändat upp ja, grejer för en miljon på hyllan, det må ju vara liksom, mm. va? men också att, det, att vi hade haft en, en brand som inte hade lyckats släckas i, i datorhallen där. Mm. Eh, vad, vad, vad, för, vad? Det, alltså, det en kommun då. Eller? Nej, vi har ju som jag sa två hallar och de är ju speglade mot varandra. Utan problemet som blir då det är ju att vi inte har fysiska burkar tillräckligt. Informationen har vi för den har vi skickat emellan. Mm. Men i det läget då så hade vi fått ta bort alla prioritet tre eh, system. Kanske då många man har i skolan och mm. typ bygglov och sånt där. Det lägger vi åt sidan. Mm. Eh, våra personalsystem till exempel sånt, så vill säga att ja, det, det får vara lite nedgraderat. Så vi hade helt enkelt fått starta upp ungefär 50 60% hade vi kunnat okay, starta upp. Ja. Sen är det för oss att liksom ut och få tag i reservdelar få tag i nya burkar. Så jag bedömer att alltså med de leveranser och så som är så att det hade kunnat ta till, vi är uppe precis som det ska vara, det hade tagit en månad. Mm. Vi har gått på reservdrift i tre fyra veckor. Vi har haft drift, vi har haft igång det, men skulle det brinna vid stadshuset, då har vi ju ja. ingenstans att skyffla, då är det ju tvärtom. Och då, då. Mm. Ja, då, då då jag vet inte. En dömmen är ju en som har hängslen och livrå men inga braller. Men om man dessutom liksom ska ha ytterligare då då ja. vet det fåglarna hur det, hur det skulle gå till då. Om man tittar då, man lär sig alltid någonting av varje sån här. Det, det, det är det, enda, det, det kan man säga, det är väl det enda nyttiga eller det enda bra med en sån här sak att man, man lär sig på att det här skulle vi kunna bli ännu vassare på. Det här gjorde vi jäkligt bra, vilket är inte minst viktigt att att lyfta fram för både medarbetare och organisationer och politiker och omvärld att det här gick väldigt, väldigt bra. Men eh, i en organisation då med, med 2000 medarbetare hur funkade liksom informationsutbytet? Och, för jag kan tänka mig att alla vill veta allt jämnt och sen har du en, en journalist en Press som nästan vill sitta i knät på er kan jag tänka mig rent av. Ja, ja, vi gjorde ju... Direkt när vi kom ut där så, så delade vi upp det så att jag tog all media när det gäller insatsen kan man säga. Mm. E Sen hade jag i kontakt med vår informationsavdelning då, United med Johanna Lind där. Där man kanske ska dra en, en erfarenhet är väl att vi kanske ska ha ut dem på platsen också. För att de är ju mer proffsiga på, det här, på den biten. Och sen att vi, att vi gör uttalanden om själva insatsen och, och, och de finns på plats. Det är kanske en erfarenhet vi drar. Mm. Ja, så var intranätet uppe eller eller, eller Ja, det är det. både intranätet och eh, internet. Då, så att ah, man okay. vara, båda de var uppe. Eh, det jag upplevde då i den här stressade situationen som det ändå blir var att vi har på något sätt glömt våra interna, de du nämnde 2000 anställda. Vi har ju hundratals igång hela natten eller på hur? särskilda ja. boende, hemtjänst, sju På något sätt har vi inte riktigt tänkt färdigt det så det är ju en ja. förbättring för att de saknade relevant information. Vad gör jag nu? Kan jag åka till jobbet eller ska jag ja. åka någon annanstans? Är systemen uppe? Kommer jag in genom dörren? Hem hos en boende i hemtjänsten? Uh -huh. Fungerar men De här 500 vi har runt i hela kommunen. Mm. De är jättemånga frågor då som för att de ska kunna planera för att uh -huh. om det inte funkar då måste ju deras telefonkedja gå då, då måste de kalla in folk. Det uh -huh. handlar om fler huvud som åker uh -huh. omkring då. Och här kände jag väl då att här det för våran del. Att uh -huh. Jag försökte, men där märkte jag att det här skulle ha behövt vår informationsavdelning på ja. plats. som hade hjälpt med just att inte, och det måste vi nog titta över. Ja. Men det är bra, då, har ni liksom, då finns det ju någonting liksom med ett, ett, ett, ett köteben och, och några på där ja. också också. Men, men sen, är det, sen är det så att medarbetare i Transkommun de är jävligt duktiga också. Så de, de hittar lösningar själva också. För så blev det väl nästan va. Runt, ja, rent praktiskt. Ja, det blev det ju och inte nog med röten. Det, det som värmde var ju att många medarbetare då hörde av sig för att hjälpa till på ja. olika sätt och vi hade kultur och fritidsförvaltningschef som kontaktar och i princip ställde sin, sin organisation till våra förfogande. Och sån glädje ju liksom för att det, man behöver ofta då armar och, och ben. Ja, det är härligt. Ja, för, ja, ja. Och, och om man tittar ifrån ditt håll då, Bara, du, jag tyckte du sa så här när du kom imorse men jag tänkte det var ju tidigt så jag kanske hörde fel men jag tyckte så att, att alltså, som mest så var det sex räddningstjänster med på, på något sätt. Ja. Vi har ju ett samarbete i länet. Då, så att men sex, med, redan, det är sex Ja, för, för... det är ju så att vi, tar ju, vi kan inte ha all specialutrustning mm. i varje kommun. Så att vi har till exempel då Brandbilarna vi, i Anerby. Och... Ja, ja vi, nej, inte brandbilar, brandbilar har vi som vi förklarade första. Men till exempel en skärsläckare som vi kan skjuta genom ytterfasaden in på vinden så att vi får in en vattendimma med högt tryck. Den står i forskrum till exempel. Vi har en depåbil i Jönköping som är utrustad med extra eh, utrustning. Eh, alltså trycklufttuber så vi kan bara byta hela Jaha, tiden. Okej, ja. Och den har också eh, förprägnad korv, och mackor och kaffe ja. som kommer ut. för att alltså, Det är ganska extremt arbete just rökdykningen i ett sånt här fall. Vi mm. hade alltså hela tiden under tre och en halv timmar fyra rökdykare på plats inne. Hela tiden som bara bytte byter som, som, ja. som och körde. Och de jobbar alltid i par, eller? Alltid i par, ja, mm. med den röktyckliga ledaren. De, ja. alltså, de måste ju hela tiden ha radiokontakt och så. Det är ju en extrem arbetsuppgift egentligen, just, just den arbetsuppgiften. Du, jag, jag tänker på en sån här sak. Det första ni måste på något sätt säkra dig, är att det inte finns någon där uppe. ja men. Det vi gör, det vi kommer ut då, det är att vi får, fick ju rapporter från alla de verksamheter som fanns i huset att de har utrymt lägenheter, har utrymmd men jag var ju ganska tydlig med att säga så att, att vad vi vet finns det ingen kvar inne. Alltså i det här stora komplexet så det kunde ju funnits någon kvar alltså som, ja, på någon koalett ja, eller ja. någonting. Men eh, verksamheterna var tydliga med att vi har fått ut allt vårt folk lägenheten och då var ju sannolikheten den att det inte fanns någon kvar inne. Nej just det. Okej, okay, nu ska vi ta reda på vad som, vad, ja vad händer nu då? Men jag, jag tänkte, i och med att vi har Berra här, så kan, vi kan inte ha Bertil Fong en hel timme i studion utan att spela Cornelis. Det går liksom inte ah, Jag ja, tänkte väl det Jag alltså, hade blivit djupt besviken om du inte hade gjort det Och, och, jag, och jag, jag, nu såg jag att du cyklar Så jag hade till och med nästan kunnat bjuda dig På en sån här morgondram Men, men vi det får bli någon annan kommer Du kanske är i tjänst idag, vi får se Här kommer Cornelis Att kylla upp till Nisse Och få sig en morgondram Det kan man inte göra I staden Amsterdam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 och samma sura min men sällan finns det någon som ann -Katharin. Går du i kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träden och stannar däruti då kommer det en polisbil som det skjuter om men snutarna här nere de skjuter dem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 och slår jag upp en tidning, ser jag Onassis fru. Det är du gamle valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär. Samma kapitalister här som där. Samma finanser och samma pund. Och samma valuta och samma mynt. Långt upp i Hälsingland Och vänta på länsman som kommer ibland Och skruva på apparaten som sagt sakta droppar ur Det kan man inte göra på är d'Asyl För övrigt är det väl ungefär Samma alkoholister här som där Samma baksmäler och samma skrål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 Allan. Ja, Det var lite sissitopp sådär också. Ja, vad fan. Här bjuder vi på det mesta. Hörrni, ni, ni lyssnar på fredagsförallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoom en med mig Janne Holm. Och idag så har vi pratat om hur bra det är när, att det finns en kommun. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Det är ju fantastiskt att det finns att det finns kommun och att det finns funktioner i kommunen som gör att det är säkert för oss. Och dels så, så har Transkommun ett antal it-system, datasystem, som ser till att det funkar att folk får besök när de ska få besök och elever får göra det de ska och alltihopa. Bara grej är ju fantastiskt. Och sen finns det en räddningstjänst som, som kan hjälpa till när det börjar gå åt Helgolandsbukten eller det bara brinna någonstans. Och, och idag så har vi haft både Kjell och Pettersson och Barafong i studion när vi pratade om branden på Vasavägen heter det va? Vasa gatan Vasagatan. Vasagatan, det är ju stad, gud be Vasa Vasagatan. Eh, och eh, hur någonting som faktiskt kunde ha slutat väldigt illa slutade Peppa Peppar, peppar. Eh, väldigt, väldigt bra ändå Det måste man ju ändå tillstå Ja, fantastiskt bra alltså, Alla verksamheter är ju igång Dataavdelningen sanerades igår alltså, Saneringsbolaget gör ju ett fantastiskt arbete ja. De går ju igång direkt på natten Bara vi släpper in dem så oh, är de igång Okab, fast ska inte du säga Nej Nej. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, alltså det där är ju för mig Är det en fullständig gåta Hur du kan lukta, alltså böcker greng jag, får säga, jag var kanske dumt men alltså luktar väldigt rök och sen bara jag, jag, det är nog mikrober eller vad är det där Ja de trollar på något sätt Magnus och hans folk gör ett fantastiskt arbete. de sätter ju in så här, här rökätare då, ja. och sen kan de med behandla och det luktar citron då efter. Ja. Vi, vi får väl hoppas att röken är ja. borta. Det är nästan som man skulle vilja mumma upp sig själv lite, ja, så, du, och, alltså, för, så ni blir kvar. Käll, som ja, ser ut. ja, jag ska ner det här nu efter att se, men som det är nu så verkar det som att det har fått bort all röklukt och sanerat. Så, att, så vi räknar väl med här att börja titta på att bygga upp den hallen igen, för okay, just ja. nu så har vi ju en hall. Ja jag och, precis, Att du vill inte ha en brand i statshuset nu? Nej, då det. blir det nog inte särskilt kul. Nej. Nej. Nej, så att vi vill ju så fort som möjligt här få upp det i två hallar och ha den här redundansen, robustheten mm. igen. då. Mm. När, ni, när det, liksom det här, det här, det här det första har lagt sig nu och, och, och, och, och, och, och, och, och du så småningom har sovit i fatt och ni har fått ordning på så här. Sätt ni er ner och, och gör någon form av. Hur funkar det här bara, liksom postkris post eller vad ska man säga? Ja. Alltså, ja. Det är ju så att vi har ju även då vid en sån här händelse, en inre redning nere i Jönköping som sitter alltså, på avstånd och kan se det här, det är digitalt uppkopplad och ser fastigheten kan komma med lite tips. Ja. Och vi har redan börjat eh, uppföljningen av vår insats ja. då. Sen så får vi ju titta på det här också. Vi är ju i samma förvaltning, träffas ju veckovis. Ja. Alltså hur, hur funkar det här? Vad kan vi förbättra som vi sa nu? Alltså United är ju också ja. under krf förvaltningen ja, precis. Så att jag menar, här gör vi ju något internt och, och, och, och nästa gång så kan vi kan vara snabbt bättre än då ja. får vi hoppas att datavdelningen kan vara lite snabbare men vi hoppas att det inte händer det än, ja, men... fem sekunder är ju faktiskt det är ju som natt- och dagsläget ja, I ja VM så det är ju ja, långt det är nästan avstånd. datumvisaren skulle man vilja tillstå ja, ja. Ja. <laughs> ja precis men Det kärlen har ju alltid varit <laughs> lite långsammare vad jag har varit, <laughs> ja, men <så. laughs> ja men peppa peppa Nu hoppas vi att det tar lång tid Innan det, innan det behövs på det här sättet igen och, och det är klart att det här är inte Alltså att det, att det blev så här Och att det gick så här bra Det var ju inte snutet i näsan utan det är ju för att ni tränar Och det är för att mm. ni övar och För att ni är, är beredda på det här Och för att ni dessutom då till syvende och sist Är kall i situationen för det är ju det det går ut på. Man kan ju träna hur mycket som helst sen kan man ju panika och kissa på sig och springa ut i skogen eller vad som helst utan eh, det gäller att, att vara lite liten också mm. och, och inse liksom att ja det, det, det torkar. Ja, men så, så är det ju. Ja. Man, man, man får ju inte, utan man måste ju tänka alltså, ett steg och sen så har vi ju Både datavdelningen och vi då, alltså personalen som vi ställer upp på ett fantastiskt bra mm. sätt och gör ett kanonjobb inne, in, alltså rökdykare och ja. räddningsledare alltihopa här som gör. Eh, men visst, man måste ju, måste ju hålla sig kall. Det, mm. Man får inte hetsa upp sig för mycket. Sen, sen blir det ju så, nu sitter bara jag här precis som det vi som har räddat ja. allt det här. Vi har ju egentligen bara varit olette här. De, ja. de som har gjort jobbet, det är ju min personal då på datavdelningen, på support och drift. Så och min roll har egentligen varit att styra, och peka och prioritera. Och så att Nu när jag får chansen vill jag verkligen lyfta fram och visa vilken oerhörd kompetens som finns inom Trondos och Troms kommun just ja. i det området. Man flyttar liksom inte iväg 240 servrar och 75 verksamhetssystem direkt utan att veta vad man gör. Ja. I det läget finns det ju stor chans att i stressen att du gör fel och förvärrar Precis Alltså det, ja, jag ja. Ser jag så 11 miljoner failer borta Vad gör nu ja, då? Ja. Liksom. Och jag ledde inte ens den här insatsen Så att jag delegerade även det Så att jag tog bara media Det är ja. därför det funkar Ja, ja precis så kan det <laughs> Och det är därför jag blir lite orolig Och det är därför jag dessutom nu ska avsluta med att ni ska få tävla i Ska vi se hur duktiga ni är på kriser egentligen Så ni ska få spela fem gånger krisen Heter det här Ett helt nytt spel Som jag bara hoppas vi behöver spela en enda gång Och, och då, då, är ni, är ni, det är det som jag dömer av. Och någon av er kommer vinna. Så är det bara. Och vi börjar med dig bara. En bra krispryl. Telefon. Uh, ja. Får jag säga samma? Ja, det är klart du får ja, säga jag samma. Vad gör telefon, ja, ja. telefon? Vad kul att ni säger samma. Det, det känns jätte roligt så här. Ja. Får du börja ja. får jag säga, du säga så här? sak? jag säger samma Bra krismat. Uh, kaffe och för alla. Korv. <skratt> <skratt> korv! heter inte korv, heter väl han <skratt> Nej, jag, jag säger korv. <skratt> ja. Det får du fan rätt för bägge två uh, Bra krismusik. Du ber börja. Ja, det är ju Cornelis Cornelys, okej. Ja. Ja, för mig är bra krismusik det är lugnet jag har för mina medarbetare. Ja men det, det var det var bra svar. Det är nästan vad skulle jag säga bra. Han vinner alltså. ja, alltså. ja det är lika där också. Ja ett bra <gör> bra kriskläder. Ja Jag har nog nu förhoppningsvis direkt. Jag lutar som du sa böcklingar kommer. Ja, vi är ju utrustade för det så det är, ja, det ja. Inget och, det är och då vinner du inte. Men... <gör> För det, det, det här var nog kanske den töntigaste tävlingen vi har haft på fredagsfralland Men det är, ändå, det är faktiskt Sveriges enda kristävling just nu Bara en sån sak Hörrni, eh, Berra Fång och Kjell Pettersson Stort tack för att ni tog av er tid eh, Vi håller tummarna för att vi aldrig ska behöva träffas igen Rörande en sån här sak utan att det får nog vara något annat Och som vanligt då kära lyssnare så avslutar vi med ett ord för dagen Kris är ett produktivt tillstånd